Till nummer 8.se's andra gästavsnitt här, Felix Jonsson. Stort tack, säger så mycket Stare. <hör> Hur har veckan varit? Det har varit bra. Uh, jävla körigt på jobbet idag alltså, men det är ju ingen som bryr sig om det här så jag ska inte <hör> gå in på det. <hör> Nej, jag tror att de flesta kan känna igen sig i det, det är ju ofta körigt på jobbet för många. Ja, det är ju så. Jag har gjort en presentation för dig här. Mm, uh, det är ju kanske inte så många som vet vem du är så därför tänkte jag att jag presenterar dig. Felix Jonsson är öysare och aktiv i supporterklubben Hage. Han är den enskild största anledningen till att Marcus Lands fick sparken i fjol. Mycket tack vare sitt engagemang som visats upp via hemsidan sambadefensiv.se. Han fyller i år 25 år, brinner för föreningsdemokrati. Felix gillar även handboll. Han gillade så mycket att han har startat ett handbollslag i Örgrytes namn. Han är nog den öysare som följer IF på närmst. tack vare sin nära relation till Älvsborg, bland annat mig och Gullganas ordförande Isak Vår relation då? Kaj, okay. supporter brukar irritera sig på våra konspirationer och vi sitter i Svenska fotbollsupport unionens styrelse. Ihop. Jag avslutar med att citera Felix själv. Vi har en Kim Kjellström-Andreas Isaksson-relation på resorna. Vad säger du om detta? Ja, du det var en väldigt fin prestation tycker jag. Uh, Kim Kjellström, andreas Isaksson jag vet inte hur många gånger har de slått ner den här väggen. Uh, det är väl noll gånger men det är, uh. ju, det är en bra myt i alla fall. Jag, jag blir alltid lite såhär över vad Kim Kjellström ser av Isaksson. För Kim Kjellström är så oerhört Alltså han blir mer sprudlande för varje år. Han var ganska blyg i början och känns liksom nu som jävla... det är få fotbollsspelare som har sån respekt. Men alltså, det är liksom ingen personlighet alls riktigt som kommer fram där. Nej, och sen så har han ju också fått den här grejen att han ska vara korkad. Alltså, ja, det vet jag, det är, ja, men, men jag De har ju att... gjort en sån bild av honom. Men det är väl den här partaj? Ja, precis. Partaj och, och såna grejer. Att, att de, de, de ska, han ska vara korkad. Ja. Att de körde väl någon parodi när de... Han, Ja, satt i omklädningsrummet och var bara efterbliven. Det är lite taskigt kan jag tycka. Och, och ja. sen också om man ser på Kim, när han var ung, han var ju ofta kakad. Det brukar ju Jörgen Mörnbäck, den gode komikern Hermann, han är också älsborgare för övrigt, mm. brukar ju eh, säga mycket roliga saker om Kim. Eh, gillar vi bråser. Men jag fastnar väl där med handbollen. Mm. Du har startat upp ett handbollslag i Ögretes namn. Är ni i Ögret IS? Nej, det är inte. För att Ögret eh, är ju mer en alliansrening, vilket innebär att och det här älskar lyssnarna, lite sådant härligt formaligt men eh, Alliansförening innebär att eh, fyra föreningar medlemmar i en huvudförening eh, och då, när man gjorde om det för några år sedan så, <hör> så öppnade det upp såklart för att man ska kunna släppa in fler föreningar men det krävs ändå en stadgeändring i huvudföreningen för att man ska kunna släppa in nya Uh, vår ambition, vet ju ögre till just nu. Och vår ambition är ju att bli en del av Öis. Så småningom. Uh, men både för vår och Öis del så vill vi väl bygga en, en mer stabil förening innan vi går in där. Så att, uh, det är ju kanske på en uh, tioårshorisont. Det finns ju fördelar med båda. Ja, det är ganska bra att inte vara en del av det än Men för att fortsätta. Jag fick kritik i mitt avsnitt med Stefan Nishizaki. Nu hoppar jag snabbt där. Men att vi inte hade en fakta ute. Uh. Ja, Är... Men min är väldigt mycket kortare Otroligt. än Olof, Olof Lund har ju verkligen fått det här ryktet av sig att ha den bästa utan. Han är väl the original utan. också? Ja, men också att till exempel en annan podd som på Baluttu eh, kör den. Och jag kan tycka det är lite dåligt för att det är ju faktiskt eh, Olaf Lunds egna grej. Ja, och kunde jag ju ha fått en egen faktaruta. Det är nästan samma faktaruta. <laughs> jag kommer inte fråga om lön kan jag Nej. säga då. Aldo! <laughs> Musik. Vad är favoritmusiken? Det blir jävla svepande svar. Men jag har ju börjat med något, eh, något flum. Jag jobbar med skola så har jag liksom något flummigt. Eh, veckans platta <går> varje gång jag är elevens val med eh, Till stora protester. Men eh, just nu har jag väl liksom fastnat på eh, någon form av... Eh, jag är lite kvar i någon sån där Lorentz-Sakarias. Eh, lite, lite senare än alla andra, men den lite softare grejen. Sen jag vet inte, det blir mycket, mycket på svenska just nu tror jag. Um, men det, ja, det är väldigt blandat. Har du inget du kan rekommendera just nu då? Sen kan jag kan rekommendera just nu uh, Sara Klang men det lyssnar väl alla på nu. Ja det är <laughs> det väldigt alla, stor hype där. Alla det är en jävla filterbubbla. <laughs> ja precis det, det blir ju så när man är i sociala medier och annat. Jag, ja. jag själv lyssnar väldigt mycket på Säkert just nu men jag har ett problem det är ju att hon sjunger efter Sunds egna alltså Annika Norlin säkert ja. hon sjunger Östersunds hymn. Ja. Det har jag på det. är samma alltid många som pratar om Joel Alme. Jag har aldrig lyssnat på Joel Alme. Jag kommer inte göra det heller så länge jag Jag ju det. dit på hans på svenska faktiskt. Ja, tycker jag var... Ja, jag gör många säger att det är jättebra men det är ju ändå han är för mycket förkopplad för med Nej, Ska börjat. jag rekommendera en Speciell låt så kan jag rekommendera Skateboard med Sten och Stanley är, det, är ett, det är ett tyskt original Men den är fruktansvärt groovy alltså. Jag lyckades sälja in den på barnen Och alla unga Vad heter den här, Skate, här Skateboard låten Ja det är Sten och Stanley för den. Vi går vidare ja. Du sitter i en podcast just nu Ja har du någon favoritpodcast? Lyssnar du mycket på? Från det? gräset <laughs> Ja, precis. Du har ju med en egen podcast. Ja, eller är det bara en eller har det varit flera? Jag vet inte. Nej, det är faktiskt bara... jo, jag två. <laughs> vi har kört en på Sambarefsy hade vi en intervju som har kommit ut lite sporadiskt också. Men Från gräset till så har vi dratt igång nu igen. Vi har haft uppehåll på, på två år. och det är jag och Isak Aden som lyssnar och nog känner till och sen till Linus med gejsar och Rasmus från Blåvitt. Jag kan det också, också tipsa om den för att det är ju faktiskt en del äldspår i den och det är ju väldigt roligt. Så är det. Äh, men en, en podd som, om jag ska vara så ödmjuk så ska jag rekommendera något som jag inte själv är med i så jag har jag börjat lyssna på en podd som heter Pod Save America som är äh, tre killar som jobbade under Obamas äh, vad heter det? Ja, Två som jobbade som talskrivare en som var någon slags stabsledare äh, som pratade om äh, amerikansk politik som, på ett roligt äh, satir sätt. Det, det krävs inte så mycket för att göra satir då Donald Trump men Nej, oerhört. Jag känner mig lite witty när jag lyssnar på den också. Ja, det låter som ett bra tips. Böcker då? Ja, just nu så läser jag Johannes Anjuro. De kommer inte i sina mödras tårar, kan jag mm -hmm. jag, har inte, jag har inte läst klart den än, men den fick jag just priset. Jag, jag själv är alltid... Jag kommer inte ur det här med biografier och fak, faktaböcker och sånt. Nej, jag har lovat mig själv att inte läsa det. Jag, jag plöjer inte så vansinnigt mycket böcker. Men... Det är den jag läser just nu. Men det, jag kommer inte heller ur det här fotbollsträsket. Kommer en ny fotbollsbok så läser jag den nästan alltid. Ja. Och så hatar jag mig själv lite. Nu läser jag bland annat eh, Sommaren vi minst den här offsideboken boken inför eh, mästerskapet. Den släpptes nog till eh, fotbolls-EM 2016. Men det, sådana böcker fastnar jag alltid och sen hatar jag mig själv. Det mm. är lite jobbigt. Men det är bra. Då har man tips på en, en riktig bok. Ja. Film och tv-serier. Ja, jag är oerhört dålig på både film och tv-serier. Men Sherlock landar, landar jag väl alltid som tv-serier. Och Seinfeld såklart, men det kollar väl alla på. Det, det där är också en sån där sak. Seinfeld det kollar väl alla på, så är det ju inte riktigt. Jo, fast... Det, nej, inte nu kanske, men den, det är ju ändå en av de största serierna som har gjorts någonsin. Så att det ändå. Det är fler, tror, du bräddar väldigt många här nu. Det är, det, är, det är fler kläder. som har sett Seinfeld och som har hört Sara Klang, jag tror jag. Ja, det, men det håller jag nog med om. Men är det fler som har sett Seinfeld än vänner? Uh, Nej, det tror jag inte. Nej. Men det är också, det ser jag som något gott. Oh. Jag, jag tycker att, det är inte så att jag har någon som liksom bara för att gilla Seinfeld för att jag inte vänner. Men jag tycker att Seinfeld är bättre. <laughs> ja, det kan ju vara en liten strid där. Ja. Sociala medier, har du något tips i sociala medier? Jag vet att du är aktiv. Du har ju både. Ja, du har väl allt antar jag? Ja, jag har fem twitter konton tror jag. Det är, är uppe i 15 Älvsborgs SLO. Han har ju, eller 15 säger jag bara. Men är minst, minst 15 är det. <går> jag vet inte hur många äggkonton där Men det är många <går> inte, kanske. Här skulle man ju haft något smart uh, d -d -d -d -d -d. Nej jag kom för inte på något just nu Vad svär mycket Men uh, Jonas Hansson har börjat följa Intressant Malmö support Skriver för fotbollskanalen.se Mycket statistik på honom uh. Ja uh, det är det uh, Väldigt mycket Malmö också som jag inte bryr mig så våldsamt mycket av, Men uh, uh, ja kan. jag Kan tipsa om grassroots goals På uh, Instagram Vad oh, fan Väldigt roligt. Mål från Sunday League i England. Det sitter ja, det man och skrattar varje dag. Ja. Men vi går vidare till... Sovjet Visuals kan jag <laughs> äh, <tips laughs> oj, oj, också Det här är en smal, smalt kontor. Det låter så i alla fall. Ja, det är mycket sånt. Mycket fina bilder. Ja, bra tips. Mm. <laughs> men vi går vidare till varför du är här. För på lördag så möts Älvsborg och Öis. Ja, men så är det. Hur känner du in inför det? Jag känner väl att det är första gången på ganska länge som eh, det känns som att eh, styrkeförhållandet mellan lagen är ganska så eh, givetvis in i favoriter. Men eh, vi snackade lite innan Sist, senaste mötet så var det ju ett u 23 lag vi mötte och fick spö dessutom. Eh, nu känns det som att vi är på väg in i en ganska spännande säsong och jag tror att det kan bli en eh, väldigt bra värdemätare för oss. När det gäller spännande säsonger Är det inte det någonting som alltid sägs i seriöst Det sägs ju de flesta lagen Men eh, ni har ofta gått in i, i säsongen Med ambition att vara ett eh, topplag Men inte riktigt hamnar där Jag pratade med Norbys gamla klubbchef John Östby tidigare då. Han ville ställa frågan Varför går ni alltid in med toppambitioner Nu är ni ju till och med sämre än Norby och Värnamo <laughs> uh, Ja men det är väl kanske Jag vill ju att vi ska ha det Vi ska ha lite storstadsmentalitet tycker jag. Men sen efter fyra av Marcus Lantz det går inte att vara annat än lycklig så jag tycker att det är fullt rimligt. Det där kommer vi återkomma till kan jag ja. säga med Marcus Lantz. Men om vi tar matchen här nu på lördag, hur kommer Öysant tagningsspelen? Jag har tränare i Thomas Askibrand Ja, vi kommer ju spela trebackslinjer. Det gör väl alla nu till. Ja, det, det där är väldigt, väldigt eh, populärt. Framförallt den här vintern är den stora trebakslinje vintern känns det som. Det känns, alltså, ja, nu är det mycket vi är liksom fast i våra lag i podden sådär, men det är Där är det väl bara Älvsborg som... Nej, Älvsborg kommer också spela trebackslinje kanske. Det vet man ju inte riktigt. Ja, men det är väl där ordet, det, är mest men det, en, det Det har ju varit fyrbackslinje hittills. Ja, ja men det är ju ja, där det känns som fyrbackslinje. Sen Blåvittigare ska man spela trebackslinje. Jag har ju spelat trebackslinje. Östersund är väl om man kollar på Allsvenskan. Ja, det är ju dit att tippa i alla fall. Kom ihåg när Lasse Lagerberg körde trebackslinje i en landskamp mot Tyskland på Unijulle vid typ 2008 var det inte Frank? Ja, det kanske var Frankrike. Ja. Det var, var i alla fall Det var besluten med att det var sexbackslinje istället, ja. för det, det blir ju lätt så. Och det kan jag tycka när jag såg AIK innan också, att det, förra året i alla fall, att de fick inte riktigt upp. Och samtidigt så hade de anfallare som inte var tillräckligt bra heller för att skapa chanser. Så då, I det fallet var det ju inte jättebra, sen blev det ju bättre under hösten. Men det är ju lite risky jag ändå känna det här med trebackslinje. Ja, men det kan känna någonstans att i de svensk fotboll vänder ju väldigt fort, nu ska alla spela trebakslinje för några år sedan skulle alla spela fyra till tre och sen ska alla spela för det, det, det är ju ingen myt där att det inte är så att det inte finns plats för så mycket olika utan det är ju en skola som, som gäller ganska mycket av det Jag är väl rätt övertygad om att i sommar så kommer ju något av de här lagen som har anställt unga tränare nu sparka och ta in en typ Petersvärd. Alltså det kommer ju, kommer ju slå tillbaka i sommar för något lag i alla fall. Vi bara hoppas att det är blåvitt då. Ja, uh. o ja. <laughs> Men eh, ni har haft en träningsmatch hittills, det är väl Sävedalen eller har ni haft något mer? Nej, en. Eh, och det går väl inte säga så mycket från den. Jag menar Sävedalen får en utvisning efter 25 minuter. Så gör jag ju två mål efter det och sen så har vi som bud på Ja, minst tre till liksom. Eh, så att... Det går inte att säga så mycket, men... Men det är klart, man såg ju... Det var ju ingen som följde ramen i alla fall. Så att... ja Nyförvärven levde väl upp till förväntningarna, men... Jag vill ju att Diego Montiel ska prestera mot andra lagen Sävedal. Liksom. Diego Montiel, han är jätteupphållsad i Göteborgsområdet. Eller i Göteborgs tidningar får man väl säga. Ja, och det där är väl också mycket så där Ja, men det är väldigt tacksamt att peka ut en spelare som att här... Det man kan inte hålla två tankar i huvudet jag tror ju att Simon Nilsson som kommer från och till exempel är ett minst lika bra nyfärd om inte ännu viktigare Så att, ja. det, det, det är nog två väldigt okända namn i Borås i alla fall skulle jag kunna säga men ett, desto mer välkänt namn är ju faktiskt Anton Lands som ni har fått till ögryter, den gamla l bekantningen ja det, var ju, ja, det var ju faktiskt han som skadades där när, när Sävran fick sitt uh, röda kort Missade han matchen på lördag? Jag tror det. Det är ju väldigt trist. För Anton Lanz hade man gärna vill se på Borås Arena igen. Helst i ja. gultröja skulle jag faktiskt säga. för det, An Anton Lanz är ju en, en fantastisk människa. Jag vet inte, har du träffat honom än? Ja, jag träffade honom faktiskt där. Han, I och han gick av efter en halvtimme så var han ju på Börjsgården redan i paus. Eller uppe i bykanslitar och stod och snackade lite. Han fick ju en, en rejäl tackling som gjorde att han fick ju faktiskt sy över anken. Det var ju inga frakturer eller så men det var ett rejält sår. Uh, så han var där och snackade lite med honom och hans uh, dotter som kan inte, varit många <laughs> kan inte vara speciellt gammal, men uh, är oerhört trevlig, måste ska säga. Han, eh, när jag träffade honom på kansliet en gång, han hade med sig tårta för att fylla en år. Så skulle han bjuda alla i Älvsborg på tårta. Det var väldigt. Eh, ja, hela gett. min bild formas kring det. Ja. Sen också, han var väldigt bra bortom mot Stander i eh, Europa League 2013. också så att, Jag kommer också ihåg att han var väldigt dålig bortom mot Helsingborg. <laughs> Nej, ja, det, han gjorde väl självmål till och med. så ja. fick inte spela sen. Så att, eh, han hade en fantastisk eh, debutmatch i Helsingborg AIK 2011. Han hade inte gjort en träning med A-laget men gick rätt in i starten var nog fantastiskt bra. Fick a kontrakt. Eh, försvann lite och sen så... Eh, han hade ju en bra höst 2013 när Claes Ingeson var tränare. Där han också helt oväntat gick från ingenting till att vara en startspelare för Claes Ingeson. Eh, så att, eh, jag tror att ni har fått en jättebra värning Som eh, kanske också trivs i det här området om man nu kan säga så. Av, av det här långa landet. Ja, har man bott i Jävlar innan så är det kanske ganska skönt att röra sig Det är en bild av Älvsborg då? Ja, alltså... Du följer ju Älvsborg ganska mycket ja, som jag det, sa det i presentationen. Ja, det, det är kanske vi, Men det, det blir lite så med podden att uh, det är ganska skönt att veta lite när man ska... Uh, om vi sitter och diskutera Älvsborg så vill jag gärna ha sett matchen. Uh, så att det blir väl det är liksom... Älvsborg <laughs> och Blåvitt är väl vad jag ser mest i Allspur blå ut för att jag inte vill missa en oerhörd tillfredsställelsen när han förlorar och Älvsborg för att det är helt intressant. Men eh, min bild av Älvsborg, jag var ju faktiskt på Sarpsborgs matchen, jag är så fruktansvärd fotbollsarbetare så jag hann ju gå på over i guys och innan, innan det var våran tur. Och min bild av Älvsborg är väl att det inte eh, vi pratar lite om det i våran podd kommer jag säga tio gånger <laughs> till. Men just det här att eh, Jimmy Tillin kanske inte riktigt har fått det man i som man kanske vill ha som ny tränare just i och med att Älvsborg känns ganska stabilt i mycket långa kontrakt och kanske ingen liksom, kris som gör att spelare drar sådär. Nu vet jag att ni ser förra året som en kris men, men det är ju inte så att Jimmie Tillin har byggt något helt nytt i år spelarmässigt visst ni tar in Goyani och det släpps upp lite in i år och sådär men min känsla är väl att det är ett bygge från förra året som ska liksom, skruvas sig kanterna mer än eh, någonting som håller på att byggas om helt och hållet. Uh, och det är ju intressant på så sätt att det ställer ju gemetalins kunskaper på sin spets uh, tycker jag samtidigt är det ja. någonting som han känns som att han är van med från j Södra. vad var det förra året låg de i botten av uh, superrättan fick sommaren på sig att rätta till och kunna komma igång till hösten Lånade in Fredrik Olsson från eh, Halmstadsbänk och sen tog in Anton Andreasson. Mm. Vilket också är, det säger ändå något kan jag tycka. Så han är nog van att jobba med under de förutsättningarna. Men det är intressant att du tar upp det här med kontrakt och allt sånt. För att det är ju någonting som eh, såklart är positivt för att det gör oss till den här stabila föreningen. Eh, men jag pratade med Stefan Andreasson för jag skrev en text nyligen om hemvändare. Frågan kring... Eh, om inte spelarna kan bli för trygga. För varje gång vi har det här läget att en spelare ska tackas av eller i slutet av karriären så känns det som att det blir problem. Fast nu i höst med Lasse Nilsson så blir det lite knäll. Mm. Men det kän jag tänkte lite på det här, så var är min bild av Älvsborg eh, innan jag kom hit? Och det är ju just den här stabil stabiliteten, det pratar ju alla om. Men det gör ju kanske också att, ni inte riktigt, att det inte riktigt smäller till att bli den här... Liksom. Ja, man pratar alltid om AI och att det, när det rullar deras väg så bara exploderar det i en riktning. Det är kanske lite så jag tror att det är en väldigt trygghet som du säger. Och ja, men kanske inte så mycket rock and roll. Och det, och det gör ju också att ni inte åker. Det faller ju inte igenom på det sättet. Men det kanske gör också att ni inte riktigt sticker iväg upp på samma sätt som. Men vi pratade fiasko förra året. och tycker inte du det är fiasko? Tvärtskott jag, tror jag ska mig få mig att gå i konkurs. Ja, just det. Just det jag har ju gått i konkurs. Så att, nej, jag tycker inte att svärtskott är så sätt. Nej, Men jag, alltså, det är ju också jävligt löjligt att prata så. För att i så fall, det är ju som att säga att jag inte kan må dåligt för att det finns folk som svälter. Alltså, det är ju alltid ju relativt för alla människor och fotbollslag är lika så. Så att jag förstår ju att det måste sugit kraftigt för det. Ja, vi är van, vi är bättre. Men just i Borås har det ju också my pratats mycket om de här dåliga publiksiffrorna och sånt. Eh, vi har haft en biljettstrategi som ofta är under luppen. Den kan jag tänka mig att inte du har tagit del så, så mycket av. Men, men ni har ju ändå också varit en förening som er senaste session i Allsvenskan. Eller ja, inte 2009 just, men det har ändå varit en snack om publiksiffror och sånt också. Ja, att och, vi har och, dåliga publiksiffror nu menar jag. Nej, men när ni var allsvenska nu är, är det ju jätteförståeligt när ni ligger i superrätten. Ja. Nej, men det Ja, absolut. Alltså, och, man, och det där blir problemet också. Man sitter ju... Eller folk sitter ju och jämför sig med oss. Ja, man säger så här... Det, kolla nu, det är inte så dåligt. För det, vi hade så här dåliga publicer för säsongen 95. Jag skiter i det. Alltså, fan. Vi måste ju uppåt. Och, där, så är det ju. Jag tror att... Vi har ju... Om man jämför oss med guys till exempel. Vilket väl kanske är rimligt att göra storleksmässigt på klubbar. Så ha, tror jag att guys har ju högre publicer än oss när det går riktigt dåligt. Men jag tror att vi har en höjd som, som de inte har till exempel. Så att vi har kanske lite kräsnare publik. Och där kanske, det kanske känns igen och ser. Ni jag kan också sticka iväg publikmässigt när det går bra. Men att det är ja, det var fan katastrofalt förra året. Publikmässigt tror det får man ändå säga. Ja, det sen är det, sen det vill är det jag som... ändå ge er en eloge för jobbet som jag har gjort med äldre på eh, Som jag vill ha följt till viss del. För att jag är ganska mycket för att titta runt på andras kampanjer. och försöka liksom, Ja. Eh, sådär. Och, där får man ändå säga att, och det måste ni ändå vara nöjda med att eh, det ändå där har det ju faktiskt varit eh, trots sportslig kräftgång så har ni ju faktiskt eh, sett ganska så bra ut på kortsidan Ja, förra våren var ju fantastiskt bra för vår del sen Eller om man ser kon kontra hur liksom publikstiftarna rasar på resten av arenan så har ni väl hållit, hållit fortet där Och sen har ju vi en ganska bra arenasituation, det kan jag tänka mig att en Göteborgs supporter som du är ganska avundsjuk också Ja, herregud. Ja, sen hade ju Eran Arena varit för stor eh, för vår del också. Och det kanske är den ibland också. Det skulle jag säga just nu att Boråsa, Borås Arena byggdes för stor för oss. Ja. Eh, vi hade mått bra att ha en arena runt 12-13 000 som eh, man kan fylla och vi kunde ta, ta vara på det. Men nu blir det jobbigt för folk vet allt att det finns biljetter och då köper inte folk biljetter. Och folk drar folk. Ja, och det anser jag som är alltså, som vårt största, vår största utmaning alla kategorier de kommande tio åren kanske. Om um man nu ska prata om så, så stor, stor horisont. Det är att vi måste bort från Gamla Ullevi. Alltså det är inte rimligt för en klubb som oss som har ett liksnitt på 2-3 tusen. Skulle vi gå upp så är det lite högre men. Och spela på en arena så tar 18-8. Ingen kommer ju komma till Gamla Ullevi när vi spelar en vanlig serielungsmatch och får en, uh, en upplevelse som är liksom utöver, som gör att man säger wow hit måste jag igen. Vi måste till en arena som är Där det blir lite tryck på biljetterna. Där matchupplevelsen är annorlunda av vad den är just nu. Och där har ju vi, om man tar, som du sa äldspörsläkten och sånt, där får man bygga en bra kulturgrejerna. Vilket man kan vara stolt över att man har gjort här. Och det, om man pratar Nu är inte jag så involverad i supporterkulturen längre, men man har väl insett det också att det är enklare att få till förändringar när det går dåligt. Och så har det varit här nu under de senaste åren som har varit till fördel för kulturen, man nu kan säga så. Men det finns inte jättemissnöj bland supporter hur man Hantera biljetter. Just nu i Borås har vi mycket gratis biljetter Som företag får i sina sponsorpaket. Och de används ju inte. De blir ju liggande hos företagen. Vilket blir en mm. ond cirkel. För att om du inte ens tar din biljett gratis. Ja, då kommer du aldrig köpa en biljett heller. Så att det är Herregud jag har ju suttit på Borås har några gånger på den här ena. Att... Jag hade faktiskt en kollega som hade som, som pratade om det, Att gå en hel säsong gratis. Och han köpte ingen seriebiljett, fast han mer eller mindre i på alla matcher. Det är ju, alltså om man ser det så här, det ju, du supportar inte ditt lag. Det, för mig hade det varit förjäkligt men han lyckades ju mer eller mindre gå en hel säsong gratis på 15 mars på Bådas Arena gratis. Ja, ja, men så är det ju säkert många lag. Det är väl eh, Jonas Dahlqvist som har en teori om att om man bara har på sig kostym så kommer man in på alla svenska arenor och man bara pratar lite. <laughs> det, det kan ju ligga något till det också. Det... I terrortider annars så kanske det finns mer att önska i säkerhetsarbetet. Ja, Nu tänkte jag att frästa på säkerheten. <laughs> eh, men om du ser, vad är din bild av Jimmy Tillin? Du har ju ändå kunnat följa honom också i Super Nej, det har jag faktiskt inte. För att vi har ju inte legat Super samtidigt som honom. Nä, det var ju Mats Gren som hade Jönköping Södra när jag var i Jönköping senast. Och när vi kom upp förra året så var ju Jönköping i Allsvenskan. Ja, är jag är ju vattig det ja, förstår jag. Men, men, det förstår Men din bild av Jimmy Tillin för det är ändå en upphåsad tränare i Sverige. Ja, men det är väl en av de här yngre liksom, man ska ju inte bara, man ska inte klumpa ihop alla som är lika gamla såklart, men det är ju någonting nu där kanske emyterlin inte riktigt går att sortera in i samma fack som som Pajas och de här för att om man nu på, pratar om och Andreas Bönstam så är ju de ganska outgoing och liksom ute i debatten till viss del och liksom, väldigt bra på att, liksom prata om ja, använda modeord kan man väl om man ska liksom, säga något lite det men Medan Jimmie Tellin känns ganska tystlåten och eh, ja, tråkigt. Eller sådär. Mm. <laughs> sådär Men frukten fruktansvärt noggrann och det går ju ett ganska tydligt tåg nu där, där liksom Lennart och Peter Svärd, de här står kvar på perrongen och svensk fotboll rör sig i en annan riktning. Och där på det tåget sitter ju Tellin med... Liksom. Det är, ganska, det är ganska nytt. Det är ganska intressant att Jörgen som för att få ett nytt jobb var tvungen att bli scout i Danmark. Det bevisar ytterligare det där. Och det är väl inga, ja, Nanny Bergström fick ju jobb i Kalmar. Då, jo. det, det finns ju några boxar. Men som, och givetvis kommer Pendel slå tillbaka. Det, så är det ju alltid. Ja, ja det är precis. Och det är den här 3-5-2-generationen kanske man pratar mycket här i Borås om det här med periodisering och individuell träning det är mycket sånt snack här nu också jag är ganska inspirerad och tycker att det är roligt att lyssna på det för att vi behöver verkligen något nytt efter en andra period med Magnus Haglund och eh, eh, ja, vårat fjolår allting, för Jimmy Tillin är ju ganska tacksamt just nu för allting kan ju egentligen bara bli bättre mm. och det är ett intressant, alltså så här, oavsett vad Vad resultaten blir på planen så är det ett intressantare sätt att prata fotboll tycker jag som de nya tränarna bidrar med. Alltså, Poja och med Flöndel räknar in, Rika Noling där kanske. Och flera med dem är ju väldigt mycket bättre på att förklara vad de gör faktiskt. Vad vill vi? Vad ska vi göra? Eh, Andreas Bränsle kanske bäst av alla. är väldigt aktiv på Twitter. så. Men det, blir, det är också mycket, det är mycket intressant att lyssna på sådana tränare och det lockar ju en. Sen, sen kommer ju såklart några av de här var luftslott tror jag. Alltså, eller inte luftslott kanske fel ord. men men några av de här kommer ju vara bättre på att prata än att göra hantverket på planen. Och det kommer ju förmodligen visa att någon av de här som sitter och väntar nu, Axel Lennarsson att de kanske hade något också. Så att, ja. Jag läste en intervju med Erikan Odling. Det var roligt att du nämnde honom där för att han pratade om den här nya generationen att Ja, han har erfarenheten. Rika Norling har tränat många lag på hög nivå. Men det han inte har jämfört med kanske gemethylin, Poja och alla dem, det är att de har många träningstimmar innan. de Alltså, de la ner sin fotbollskanagär så pass tidigt så de blir tränade väldigt unga. Vilket har gett dem också mer träningstimmar än vad han själv kände att han hade när han tog över AIK en gång i tiden. Att de... de folk Alltså, man blir tränare mycket tidigare. Mm. Och, och ja, det, det där verkar ju som att... Om man tittar några år framåt i tiden så, så frågar man ju sig om det faktiskt kommer vara så att det kom, kommer det gå att spela fotboll tills man är 40 och sen blir tränare. Eller har tagit gott om man ska bli en riktigt bra tränare. Alltså, lyssna på Martin Åslund så går det inte att bli riktigt bra om man inte har spelat själv. Men det jag kan liksom prata lite i egen sak. Men, men det där är intressant att de har blivit tränare så fruktansvärt tidigt. Och lyssn jag lyssnade på en lång intervju med på Jasper Jag tror att det var i podden 3-5-2. Där han framstår som mer liksom manisk i sitt sätt att nästan samla träningstimmar. Han hade liksom han hade nästan tre laget med med underslag och, och fotbollsskola. Och allt möjligt. Så att han verkar ha lagt ner fruktansvärt mycket tid på, på träningsplanen. Och när det gäller just Jimmy Tellin så kan man ju ta det att han, han tog över ett division 6-lag utanför Jönköping och så eh, körde det här med periodisering och ja. de träningsmetoderna på den nivån. För att han är så pass ambitiös får man nog ändå säga. Det var ju lite jag har också hört mycket kring Alexander Axén. Han tog ju ett division 5-lag och gick dit och så tränade i kostym första matchen och fick massa. Ja. Men det är också att det visar någon slags ambitionsnivå som kommer. Nu kan man ju, Alexander Axen är ju någonstans mitt emellan allting och de här Lennartson och de nya tränartyperna men jag tycker ändå att det är ganska talande sådana saker och att eh, det finns nog en helt annan professionalitet kring fotbollen. Ja men det ser man även på klubbledarnivå att det går inte riktigt ja men där är väl blå och där får man ju dra ett liksom, spjut mot kamratgården även till oss såklart men liksom, där har man ju inte hängt med på klubbledarnivå det är ju ganska tydligt och nu, nu inser man väl det man anställer foje här men det har ju funkat på ett väldigt gammalmodigt sätt. Ja, precis. De får ju jättemycket kritik för hur de ligger efter och inte lyckas nå ut i eh, invandrat områden och liknande. De har inte fått eh, spelare med invandrarbakgrund i laget och sånt. Så att det, det blir också intressant hur det, om det kan bli en kulturkrock för dem. Jag ja. tror det kommer stärka dem och det blir nog lite tråkigt för er att de kanske kan ta eh, några från era framtida supporter och spelare. Så är det säkert. Men jag tror väl också att den där insikten inte bara drabbar Lovit. Det kommer nog komma till oss också. Eh, och det har nog kommit till oss till viss del. Jag, om man tittar på en ungdomsakademi till exempel så <hör> har man börjat rekrytera delspelare spelare från olika områden men också men framförallt att man har anlitat mycket unga tränare med invadrabakgrund eh, till vår ungdomsakademi. Och jag, man, ska, man ska vara försiktig i de här frågorna men jag tror ändå att om man kommer som ungdomsspelare till högskåden och märker att samtliga tränare och samtliga spelare om man kommer som ungdomsspelare från Angre till exempel kommer dit märka att samtliga tränare och ungdomsspelare är från Särö, Hovås och Långedra så tror jag inte man är lika benägen att, att fortsätta där som om man kommer dit och det är tränare som man faktiskt kan identifiera sig med som har samma bakgrund som jag själv om än inte från samma område, men kanske har liksom samma eh, ja, man har väl upplevt någon form av liknande utanförskap eller vad det kan vara så där tror jag väl att ÖYS också börjar röra sig rätt riktigt oh av väldigt långsamt. Ni har, väl, oh, men ni har väl den här nya side på topp exempelvis? Ja, herregud. Det är väl den stora nya slätan eller? Ja, alltså... Om man känner dig så ja, är det så. Nej, men jag, jag, där är det ju... Skönt att vi kan styra en samtal lite på ÖYS. Men, men jag, där är det ju... Alltså sjukt... Jag kan inte komma på en spelare som jag har... Sett så lite av, men som har gjort som har gett så stort eko som han ändå gjorde. Eh, för de som inte följde hela vår förra säsong så hoppade det ju... Det var nog ingen. Nej, men eh, Mohammed Said var ju lovande. Började förra året i U17. Sprutade in mål Jag ska säga att han kom som ensamkommande flykting från, jag tror det, är från Somalia. Eh, spelade först ett år i Geiss och där var det tydligen lite struligt. Kom till Öjus. Började året i U17- Öste in mål. Där ville man vad jag förstår hålla honom lite tillbaka för att... Just i och med att han har kommit ganska nyss till Sverige det har varit liksom... Man ville, han hade en trygg trygggrupp i U17, man höll honom där. Men till slut så funkar liksom inte ha honom i U17. för bra. slut upp till U19, fortsätter målproduktionen där. Börjar liksom knacka på dörren till A-truppen. Eh, men med ganska ovillig Marcus Lands Får man väl ändå... Jag, jag kan nog säga att efter de fyra åren har varit så att han inte speciellt vill att släppa upp unga spelare. Eh, klacka lite på A-truppen. Får det till ett tränarbyte. Han kommer in mot Syrianska hemma. Eh, en match som förmodligen var uppgjord. Jag eh, vill inte ha samma behandling som Andreas Brönström fick. Här. Men jag, mycket pekar väl på att det var ett ganska svaga försvarsinsatser i den matchen. Där kommer man det in i paus. Får ett friläge från halva plan och är väldigt nära att göra mål. Och vi vinner den matchen. Sen får han inte spela med under säsongen. Men kommer in. Vi hamnar i kvall, torskja borta med 2-1 hemma, släpper in ett straffmål tidigt. Och när det då ska hända. liksom i en desperat åtgärd gör så den börjar såna dubbelbyte. Mohammed Said kommer in och gör faktiskt två mål. Som 17-åring tar matchen till förlängning där där kan avgöra och det genomslag han får i den matchen är ju det gör ju att folk, folk nu tror att man kommer att vara ordinarie i hela säsongen och göra tio mål. Det, man ska ju kanske dämpa sig lite där, men han ser ju vansinnigt intressant ut. Gjorde inget mål mot Sävedalen, men borde ju missa upp ett mål och, och tog sig till väldigt mycket lägen. Så att, det blir intressant att se på lördag. Men han har, men han, får, han har spelat en halvtimme mot, mot ett ionett <går> och bara veta av målen förmodligen var självmål. <går> ja, man får ta det lugnt. Men det ser ju fruktansvärt intressant ut. Det som är lite oroväckande är att han har Björn Rundström som agent. Oh. Och Björn Rundström är ju inte känd för att slå rot någonstans. Så att, <går> han lyckas <går> ja. ändå ta sig från Hammarby till Fullen var det väl? Ja, han tog väl sig till både en och den andra <laughs> Lutan och avslutan ja. i egna. Ja, nej, men det är intressant Du, du tar upp Markus Lands nu, Du vill jag nästan få in samtalet där Ja, han, det, det är nästan så att det har blivit min claim to fame Att jag tyckte så himla illa Markus Lands. Markus Lands för den som minns När vi själva jagade i guld 2006 Var han inutsfältare i Helsingborg Han blev sen, han har bara tränat ett lag i det Jag tror att han hade någon form av hjälptränarfunktion i Landskrona Ja, han var i alla fall tränare till i Ös fram till i höstas där han trots två och ett halvt år kvar på kontraktet fick sparken. Mycket på grund av ja, supporterreaktioner. Det sägs inte så i media, eller han verkar inte vilja erkänna det så, men han, ja, eller han och Ös har väl inte varit lite otydliga där? Jag tror inte att det är därför främst utan det var ju dysfunktionellt på väldigt många sätt, men, men det, är ju en, det var ju en tränare som Alltså, visst, vi hade inte, det var ju sportlig kräftgång gång. Och jag tycker att det största argumentet mot Märksland var att vi inte rörde oss framåt. Eh, men han lyckades ju ändå bli illa omtyckt trots att vi gick upp. Alltså eh, <går> alltså mer otaktisk människa i kontakten med supportrar och klubb vet jag inte om jag varit med om. Det, du, du själv var väl bortad från i Nej, det är ingen som har sagt det till mig. Men jag har ju fått information till mig att när jag skrev för SambaleFC så samlade Marcus landstruppen truppen och berättade att ni ska tro alltså, han på internet. Uh, Börjar med och här Och sen så pratade han SambaleFC och sa att det finns något som heter fel. Så han skriver där och kommer här hit upp så ska jag fan mig köra bort honom. Eller uh, Danny, Inför för hela, alltså som ett spelamöte. Ja, han samlade truppen och sa det. Så. Uh, och det... Givetvis så spelar ju det in i min bild av Marcus Lans, men det är främst att han var en svag fotbollstränare skulle jag väl säga. Liksom. Men det är klart att det tog väl hårt på mig då. Det här är ju vad kan varit? tre, fyra år sedan och det blev och jag la väldigt mycket ideal tid på, på att följa Öys. Och det blev väl halv kul att åka till när jag visste att det var den. Den typen av mottagande matcher. Sen var jag där flera gånger efteråt. och Det hände ingenting. Jag tror inte att det hade liksom... Ah, jag har svårt att säga att köra bort mig. Men... Hur reagerar spelare och sånt? För det är ju inte jättestor förening. Jag kan tänka mig att man har rätt nära kontakt. Ni är ju inte jättemånga som åker och ser matcherna i division 1 och sånt kan jag tänka mig. Nej men alltså utan att någon spelare så kan jag väl säga att det var liksom... Ja, det var via någon läckare spelartrupp som jag fick, fick det till mig i alla fall. Sen säger jag inte mer så, men. De tog Många spelare var lite på din sida i alla fall. Det kan jag väl lista i alla fall. Sen, sen är klart. klart. Jag hade kritiserat spelare där så att det var ju säkert spelare som tyckte illa om mig. Och jag säger inte att alla spelare tyckte illa om Marcus Lennart, Det tror jag absolut inte. Men eh, något uh, geni på man-management så att han har gjort rätt. Nej, det, det är säkert många som har sett hans intervjuer genom åren. Bland annat den här klassiken, eh, att han var tränare i Bundesliga därför man var vara bättre än alla andra. Ja, det var ju, det blev en twist mellan honom och Janne Karlsson som kom in och var lite så... Ja, han inte sportchef, liksom, men han var en head of scouting där ett tag. Eh, och då blev det en twist mellan honom och Marcus Lanz. Eh, där Marcus Lanz sen gick ut i tidningen och sa att Eh, Janne Karlsson har tränat i Division 1 jag kom från Bundesliga, det är klart att inte vi kommer överens. Till historien hör jag att Janne Karlsson manövrerade sitt utsikten till att komma före oss året innan i Division 1 så att <låder> det kanske inte riktigt, eh, ja det var väl återigen ett uttalande av som inte var helt genomtänkt. Nej han har haft eh, några sådana, det var samma ja, det var oh, ah, väl också det som var senat nu när han eh, löstes ut från sitt kontrakt och GP frågade om han tyckte om dealen. Alltså att uh, jultomten kom tidigt i familjelands jag Jag är sjukt nöjd med det. Ja, han pisar lite på här också. Och, och ja. Nu förra veckan så var han med i en podd i GP. Det kommer väl inte fram så jättemycket nytt heller. Men Nej. det är ju lite ja, känsligt. Och ni supportar det <laughs> ganska ofta. Ja, det, det, i GP inte för jag ändå ge max längt att han var väldigt diplomatisk. Uh, men uh, vet det är, Jag är mest glad att han inte är där längre om jag ska helt men, ja. det är klart, men sen kommer det upp med sporten och det, det är klart att det är väl journalister som gillar att lyfta det. Man vet ju att man får citat också. Så att, ja. det kan man få göra. Ja. Jag kommer inte lösa årskort på Göteborg FCA. <laughs> Nej, han är de tränare där i ja, det svenska laget. Det kommer säkert <laughs> ja. eh, En grej jag börjat notera folk andra supportrar börjar tycka synd om Öys eller Öys supportrar. Du, ja. du, du brukar inte gilla när man säger att man hejar på er i däremot mot Geis. Känns det som att ni har ja. tappat lite status och att det är lite jobbigt. Man vill väl alltid vara liksom avskydd på något sätt eller så här. Det finns det finns ju liksom det finns ju någonting så här klappa på huvudet i Alltså, det är väl en sak om någon från en annan klubb skulle komma och säga att jag tycker så jävla illa om guys. Det skiter. det Problemet är när det kommer blåvispåret och, och säger att det har varit kul att ni kommer upp nu. Och käften. <laughs> <laughs> Hoppas ni går i konkurs. Ja, jag har nog sagt det själv också. Men det, man, det, man tycker lite synd om det. Ni har ju varit med mycket. Det har ju varit division ett år en konkurs. Och mm. Det ena efter det andra. Och nu sist Marcus Lantz. Men... Ja. Eh, Hur tror du att det går för i år? Du pratar om en redan bra trupp och, och så. Alltså, ni vill upp i Allsvenskan? Ja, oh, yeah. absolut. Eh, det finns ju någon form av eh, diffus eh, 3-4-årsplan om att vi ska gå upp i Allsvenskan 2020. Eh, vad den innefattar vet jag inte riktigt. Men, eh, men det är klart att det, det beror väl delvis på att det kommer ett nytt tv Och då vill man väl med så högt upp som möjligt, såklart. Men eh, jag tycker väl att en rimlig målsättning för oss i år. får man se det blir med anfallet här, vad vi får in men eh, laget som helhet tycker jag väl att en rimlig målsättning är topp 5, faktiskt. Alltså, ser ingen anledning på oss att vara rädda för en, alltså såhär, hålla på och prata om att vi ska stabilisera oss i superrättan. Jag vet inte riktigt varför vi ska prata om det. Alltså, men ni var ju vi... sämre än Norrby och Värnamo förra året. Ja, oh, vi hamnar på en sämre placering. <laughs> Men jo, det var vi. Vi var ju svindåliga förut. Men eh, vi har ju en dragningskraft och ett liksom vi har, ju, vi har ju resurser och dragningskraft för att samla ihop ett lag som är bra, tillräckligt bra för att spela topp 5. Eller komma topp 5 i år. Gör vi inte det så är det ett misslyckande från klubbens sida att plocka ihop ett tillräckligt slagkraftigt lag. Så Sen säger jag inte att det är inte det som säger att de här spelarna är så jävla mycket bättre än än alla andra. Men jag säger att givet våra förutsättningar så ska vi vara topp 5 i superlatan i år och gå upp nästa år. Kan jag, ja, så kan jag väl tycka det. Så. Um. Och en av konkurrenterna det är Norrby från Borås. Ni förlorade med 5-1 här på Borås arena mot Norrby förra året. Ja. Det var väl inte en av våras höjdpunkter kan jag tänka mig. Nej, jag gick från att slå Dalkurt hemma med 1-0 till Torska med 5-1 borta. Då låg jag på en flygplats i det här låter ju så jävla mycket i huvudet, Men jag vet faktiskt inte vad jag var någonstans. <skratt> <skratt> men, <skratt> men jag och... Vi eh, var på en Sväsorresa. Jag låg, jag låg på golvet och kollade på min telefon. Bakom mig så låg eh, Dan Ekberg och lyssnade på musik efter, och <skratt> deppade ihop efter att Helsingborg hade... Nu vet, det är som att lyssnarna vet vem Dan är. <skratt> Dan håller på Helsingborg. Eh, och lyssnade på någon form av och för att de hade torskat mot dalkud. Jag var väl typ fem... Nej, 4-0 var det för att vi tar med mer. <laughs> så ehm, ja, det, så blev det förra året. Och sjuk jävla uppgradering får man ändå säga från för Norrby som haft Marcus översköp på topp till Lasse och Krikke. Ja, det, det är sjukt anfallsbord just nu. Dock, så när vi gick upp i Allsvenskan 2009 så var vi Santos. hade vi Alvaro Santos och Allberg på topp. Ehm, men vi åkte ändå ut. Som Älvsborg-supporter kan jag också känna lite att Norrby glider på att Älvsborg finns i stan. Och det kan vara lite irriterande ibland. Kan du förstå den vinkeln också? Det kan jag absolut förstå. Jag utgår från att ni tycker illa om Norrby. Det ska man ju göra. Ja, det finns nog några som gör det. Men det finns nog en större andel som inte gör det. Det är rätt intressant hur det har, har blivit i stan. Alltså... Men det är väl lite det vi pratade om innan. Att så här, man tycker synd om, om lag som är under tillstånd kanske blir lite för bra. Ja, det mest kända exemplet är väl i Helsingborg när Malmös bästa spelare skulle varva ner och sen så lyckades de gå till Helsingborg och så ta upp Helsingborg i, i Allsvenskan och till slut vinna sm bara tio år efter. Men just när jag tänker på Norrby och er, jag kommer från en, kom en Norby släkt men min mormor håller på Norrby, <laughs> höll ju på Norby I i Nej, hon är från Borås. Ja. Eh, och hennes pappa gjorde det för, av den anledningen att hennes kusin Isidro Dalin spelade ju i Norby deras enda allsamska säsong och, och jag vet att min mormors farsa min, alltså min, vad blir det då, gammal morfar ja, alltså, han hatar Elfsborg. alltså ja, det var ju det värsta han visste ja, men så, så var, på den tiden inte. var det alltså, och jag ser ingen anledning att det inte ska leva kvar Senast Elsborg och Norrby möttes i en seriematch var 95, då vann Norrby med 3-0 på Rygavallen och det var i, I, i divisionen. ja, ja så att och prata med många äldre så finns det ju någonting som gnager i stan. Det är samma nu finns det en motion till Norbis årsmöte gällande hur Elfsborg räknar publiksiffrorna för det är ju en del av arenatalet hur mycket pengar man ska få eh Norbi kontra Elfsborg. Elfsborg är ju för övrigt Norbis största sponsor på grund av arenatalet. Men finns det finns en motion då till Norbis årsmöte kring att de ska ha pengar retroaktivt. Så att det finns nog lite stelt mellan klubbledningar och sånt också. Men bilden utan är ju mycket att det är, att det är bra för fotbollen. Ja, jag förstår inte riktigt vad det skulle vara så bra. Egentligen, alltså ja, det är klart. Det är väl om ni lånar ut någon junior, det som kanske får lite i speltidsupprätten och sen kommer upp med. Det kan ju göra till Falkenberg. Ja, framförallt de spelarna vi vill låna ut, de vill man ju gärna ha Lön. Det är ju ett av problemen. att mm. Norrby har ju inte haft någon ekonomi att kanske kunna betala för spelare. Men som vi nu skulle låna ut, ja, nu blir Göteborg som försvann. Men om vi låna ut om förra året, hans lön skulle betalas när han spelade en annan lag. Det, det är ju, hade ju inte Norby råd med. Så att, eh, och Det kan ju finnas ambitioner på ett samarbete. Det tror jag många i Norby vill också. Och många i på med. Men just nu tror jag att det är lite för långt ifrån varandra för att komma så långt i diskussionen. Ja, det som han hade kunnat argumentera för är väl om ni har mött så det är blivit ett derby med mycket folk som har satt in pengar, men där är ni ju inte. Liksom. Jag drömde om att vi skulle bli lottade mot varandra i Svenska Kuppen i ja. gruppspelet här nu, så att vi kunde dänga till Norrby med några ja, 3-4-0 och sen så kanske det kunde vara lite mer <tist> <tist> för att just nu är det ju många som är, kan hävda att Norrby är bättre än Elfsborg fast det är ju ganska tydligt att det inte är så, för att vi spelar all svenska de Superettan. Ja. ja, det är en väldigt konstig sak att hävda. Ja, men det är... Kolla på Norby och klara sig men det är en annan diskussion. Jag hoppas att jag själv ska kunna följa upp det här med norby mer under våren för att det är inte jättemånga som pratar om att det är ett hot mot Nej. Sen så mitt stora problem är ju annars att de är ju för trevliga, de som har varit ledande. Framförallt Jon Östby och David Krysman. Krysman, jag vet att jag du själv, hade önskat att det skulle komma till, till, till Öjs som ja jag, jag har väl haft lite kontakt med Robert Krisman själv. Jag är supertrevlig såklart. <laughs> men ja men det är det väl... Alltså, mitt argument då var väl liksom att hade vi fått ut lika mycket av våra investerade kronor som Norrby fått så hade ju vi ja, fan inte kvalat ner till förra året i alla fall. Så att någonting... De har, oavsett hur de får in sina pengar, om det är från Älvsborg eller inte så får man ju säga att de har byggt ett lag på ett ganska sunt sätt får man säga, där man har hittat en spelmodell och plockat in spelare ut efter det. Liksom. så att, ja Det kan jag verkligen imponera. Ja. Vi lämnar Norby ja. Vi har varit inne på tre lag här nu. Ja. Din roll i SFSU vill jag ändå prata om. Det är lite mm. konstigt för mig för vi sitter ju samma styrelse. Men du har suttit i SFSU i, i tre år är det väl nu? Eller två år har du suttit, men det blir det tre nu. Ja, inne på mitt tredje, exakt. Mm. Eller, jo. Ja, det är Precis. <laughs> För de som inte vet, vad är Svenska foto Ja, det är en bred fråga. Eh, svenska foto är ju ett paraply, en paraplyorganisation för alla svenska supportorganisationer, kan man väl säga. Som jobbar för supportrars eh, rättigheter. Det låter ju lite kanske högtravande, men, eh, jo, men det är det väl kanske. Förutsättningar. Bättre förutsättningar för supportrar, kan man säga. Uh, vi jobbar bland att uh, jag har möttat fram en manual för hur en borta sektion ska se ut. Vi har väl uh, kontakt med liksom, uh, hur SLO-funktionen uh, fungerar på olika ställen har jag varit med lite där och har ju en del samarbeten ute i Europa med andra länder. Och, uh, jobbar jag inte mot SEF är väl främst. Den <coughs> påverkan vi har på någon form av högre förbundet inte riktigt lika mycket men Sef har vi ju ganska tät kontakt med så att ja, ja du kan ju fylla i här <laughs> Ja, nej, jag sitter ju som sagt i samma styrelse och det är nästan lite konstigt att ställa frågor kring det också men om man ser det så här, hur, hur viktig är supportkulturen för svensk fotboll? Ja, nu blir det ett jävla att svara, men det är ju jag är så dålig på planen och Ja, hade vi inte haft läktarna, allt det där. Men eh, givetvis, eh, det är väl det är väl absolut viktigaste. Vi alltså... kan ju inte känna att alla de här... För några år sedan kan jag tycka att det var mycket... Ja, supportrar fick de mycket skit. Att mm. Det har eh, faktiskt. Det har verkligen tänkt. Ja, verk, att man ser supporten, Så att när man ställer den här frågan, hur viktiga är supportrarna? Som du säger så blir det nästan så att man svarar klyschigt när man svarar på frågan. Mm. Men det är också ett tecken på hur... Eh, folk uppskattar supportkulturen. Det är samma, man märker ju att det kan ju komma hit uh, turister till Sverige för att se på fotboll för att vi har en bra supportkultur. Mm. Ja, verkligen. Och eh, det där finns väl alltid en risk att bli sönderkramad, såklart. Eh, det är ju dumt för mig att säga att jag sitter och samarbetar med SEF. Men, men det är klart att eh, den här liksom outsider-grejen eh, vill väl många ha. Och den kanske inte blir lika liksom stark om om nu CEF ser att man kan göra ett samarbete med Volkswagen och tjäna pengar på portra portrar till exempel. Uh, så att där får man väl kanske akta sig lite för olika samarbeten och sånt. Men, men det är klart att uh, man kan ju inte, det är ju en klyscha för att det är sant. Så, som alla klischer, så Någonting som är som stämmer, som man säger många gånger det blir en, såhär, ja, det är ju så. Hade man inte haft supporter till den svenska lagen som hade det dessutom varit in och som haft mer rätt så hade ju ingen jävel brytt sig liksom. Om något annat lag än Malmö förmodligen. Mm, precis. Och, och, och jag kan också känna nu att våran kultur och våran fotboll, eh, alltså att följa ett allsvenskt lag eller ett svenskt lag som man gjorde nu säger jag svenskt lag för ni har division och men mm. att eh, många som följer de utländska lagen kunde trycka ner varför fanns ni kolla på den svenska fotbollen? Mm. Jag kan känna att många saker vänts i fördelar mot eller för oss just nu Uh, gentemot världsfotbollen nu, nu när alla andra börjar prata om uh, superligor ute i Europa och hur mycket pengar uh, spelar in, alltså den, den fotbollen, den är så långt bort Och vi har insett våran plats i näringskedjan. Samtidigt som också att man kan börja uppskatta det helt annorlunda här. Alla andra, alltså inte bara vi som varit föräldsta, uppskattade. Och jag tror det är någonting som kan bli en fördel för svensk fotboll framöver. När den här Superligan bildas med de 20 bästa lagen i Europa och inte vi är med. Då kanske man tittar på oss istället. Då kanske vi blir föregångslandet för många andra fotbollssportare. Ja, men det tror jag verkligen. Jag, jag ser ju... Och det är ju ingen ny spaning som jag har hittat på själv men tycker inte det känns helt oroligt att det kommer finnas två parallella fotbollsverkligheter i framtiden. Och det gör det ju till viss del redan nu. Liksom. Det är ju ingen som... Då och då som möts det ju. Då och då så möts Malmö och PSG och Reäl. Ja, då kan man väl säga. Men <går> det har jag ändå en gång. <går> det har ju hänt två gånger. Ja, på. men det är ju ytterkällan. <laughs> I övrigt är det ju två olika universum. Alltså man tänker, och om de då skulle byta sig ut till en superliga det hade ju främst varit tråkigt för de som håller på Everton kanske. Alltså de här som är precis under de lagen som sticker iväg. Men för Sveriges del så, så tror jag väl inte att det hade varit liksom, jag tror inte det hade betytt så jävla mycket. Det är, jag, jag är svårt att se att liksom Att det är speciellt. Det tåget har ju någonstans redan gått. Och det är ju jättesorgligt så Men jag tror ju att det är ganska få svenska sportare som, som tänker att en dag så kommer vi jaga i kapp PSG. Jag, jag tror ju inte det. Och den grejen gör ju att en sån superliga inte hade blivit något slag mot oss, tror jag. Så. Uh, så att då kommer det säkert finna folk som. Ja, men på helgen så går man på ARK eller. Älvsborg eller så Och sen så kommer kom man hem och så kollar man på Superligan på söndagen. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Ja men det är, finns andra värden när man går på svensk fotboll. Och det blir mycket tydligare att det är mycket bredare. Att det är så. Det är samma, förr så kunde jag irritera mig mer på att ingen kunde fotboll i, i pratade Det var så få man kunde prata fotboll med. Men nu har jag nästan alltså jag har ju bara förstått det mer och mer för att det är ju andra värden många söker i den svenska supportkulturen och, och det ska vi ju vara väldigt stolta över för det, det är ju den delen av föreningsliv som lever och frodas i Sverige för att resten av föreningslivet är ju inte på samma nivå som det en gång har varit men inom supportkulturen så kan jag känna att det fortfarande är någonting som lever och frodas. Ja herregud det är ju många som pratar om att ja, det finns inga eldskällor kvar alla Ja, men vad fan. Alltså gå ut och titta i valfri så Det finns väl hur många eldsjälar som helst som, som tycker att det är rimligt att gå ner i arbetstid för att göra en stor rohåll. Det finns ju mängder med 20-åriga killar som sitter och målar och syr. Säg, ja. säg, här har man sagt det till någon på 70-talet att 20-åriga killar har gjort det. Så hade det tagits emot på ett annat sätt. Tror jag. Ja, men precis. Och eh, sen är det ju såklart... Tråkigt, de äldskälarna försvinner på andra ställen, men man måste ju räkna in dem till äldskälar och till föreningsliv. Det föreningslivet som är liksom fotbollssportar som är medlemmar i sin förening lever ju i allra högsta grad. Men då ses det som ett hot istället hos många. <laughs> ja, det Men samtidigt, det där försvinner ju också. Ja, det kanske är ganska skönt att det finns lite också. Ja. Men det, det är ju alltid det att supportkulturen support har ju alltid fiender. Man, ja. Det är ju hela grunden i supportkulturen att när du eh, supportar ditt lag så vill du att andra ska förlora. Ja, eh, men det är ju därför jag inte vill är. att den en support ska säga att det är kul att vi vinner. Nej, Nej jag, jag förstår exakt vad du menar. Eh, samtidigt som jag tycker det är väldigt roligt för dig lite synd om eh, öjs också. Eh. Oh, ja <laughs> Men... Eh, just den delen alltså vi i Borås, det har man väl sett jag har perspektiv på det just nu men jag var själv ordförande i Guiljana så vore det ganska mycket att man skulle se Borås stigning som ett hot kan jag väl göra till viss del också fast kanske mer avslappnade till det, men det där är nog ganska naturligt att supportkulturen blir så att man skapar sina fiender för det är ganska viktigt för supportkulturen för det är det grundelementet i att ja, man, man vill att andra lag ska förlora man vill själv vinna och då speglar det nog över på andra delar i sitt sportskap. Ja, det kommer ju från någon form av tävlingsintresse och då vill man ju vinna över någon. Mm. Så. Så. Alla förutom guys vill vinna brukar det vara. Ja, den mentaliteten kan man förbålla för sig själv. <laughs> yes. Jag har inga fler frågor. Har, du någon, har jag missat någonting? Nej, vi kan ju prata på lite till. Men. Uh, ja, vad ska vi säga? Ja, det är tråkigt att inte får se Antalans då. Jag funderar på om det är någon annan spelare som vi har. Kristoffer ja, Björk han från er, han har inte, Ja ni, ni har ju haft sett. en del äh, Älvsborgs-spelare som har kommit till er. Som du har, har varit en... kri kritisk till det och Stefan Andreas har sett att lura öjs. Ja, ingen superbra underbyggd teori det här, men det känns ju lite som att man har sett Öjs som ett ganska bra sätt att skeppa av de här spelarna. Som. Men sen som Viktor Otting som man har råkat skriva två årskontakt med så man inte riktigt törd kanske eh, så Victor Rottning var hos oss, spelade ju inte en minut en rolig historia för övrigt ja, när han, eh, vi mötte Norrby något år, då åker Victor, då tog, på den tiden tog man av någon anledning alltid ut, 19 spelare så var det en som var med och värmde upp och sen fick sitta på läktaren eh, då är ju Victor Otting med i 19-manatruppen när vi ska möta Norrby vilket gör att han får åka från Borås till Delsjön, äta på Delsjöts golfkrog, ta bussar med laget upp hit Värma upp och sen sätta sig på läktaren och råse igen. <laughs> och sedan förmodligen gå hem. <laughs> Victor Lorting är en av spelarna. Kristoffer uh, Björk har du nämnt. Ja, uh, Som vill inte har rosat marknaden. Det är väldigt trevliga ögnar. Men inte har varit andra målet. Då. Uh, sen är det ju Martin Sremberg Spelade ju den sången vi åkte ur. Han var, var ju, inte så dålig i och för sig. Han var ju en den enda Eh, som åkte ur Allsvenskan och vann Allsvenskan samma dag. Men sen som Tills var Tills Filippe Carvalho. Ja, där. precis i Malmö och med. Det var lite synd för jag tyckte det var roligt att Martin Strömberg hade den grejen men det måste ju vara lite jobbigt för honom att alltid få frågor om det för jag tror det blev lite så att han hade det. Ja, men det var också en extra krydd över en att han just mötte Malmö sista matchen. <laughs> ja, precis. Det, det var det eh, Men sen är det ju Johan Sjöberg som gjorde ett in och sen drog någon form av magmuskel. Han hade också sitt avtal att han skulle spela mot Elfsborg. Ja, på första matchen efter sommaruppehållet När han skrev på för lån för er mm. Så var det mot Älvsborg på Borås arena Och då kom han och eh, var avtackad Typ av oss Fast att han var öjsare ja. och fick eh, massvis Av gula kastade på sig Okej, okay. ja Känns skönt som så här efter efterhand kanske att höra. I matchen. Det jag, visst, jag tror dock att folk stod kvar ett länge Och det var lite så här. tyckte folk var nice det var lite buy-in ganska Stod förgymnade Sen har jag också haft eh, en av de mest eh, illa omtyckta i Älvsborg på 2000-talet. Fredrik Björk, som du eh, verkligen Ja, just skrattar. det. Han, ja, det är ju inte bara skit vi fattar pratat det. det var ju förrän inte direkt han är. Jag älskar Fredrik Björk, djupt och inligt. Eh, är ju assisterande tränare nu. Så att han kommer ni att se. Han vill nog eh, inte hälsa på så många kanske. Det var ju ganska Nej. surt för honom när han kom hit. Han var ju bara här ett halvår. Mm. Eh, vi hade vunnit SM-guld 2006. Borde du på hotell eller i Alveto? Det gör att man. många spelar faktiskt i Hälsborg. Eh, ja. Om man hör eh, kring nyförvärv och så. Alltså, att De bor på eh, grann ganska länge. Sa dock att han fick jävligt mycket pengar <laughs> när jag pratade med honom? <laughs> ja, men grejen var ju att han kom ju då från eh, Helsingborg, ja. Helsingborg. Vi hade vunnit guld 2006. Där för övrigt, Helsingborg var med i guldstriden. Men sen mm. sommaren 2007 så sålde vi Jon Jönsson som var väldigt bra. Han var då den dyraste försvararen. Men jag har sålt från Allsvenskan. Jag antar att det är någon som var dyrare efter det. Eh, mm. Fredrik Björk kom in. Han gjorde väl inte de bästa matcherna i början. Fick ett dåligt rykte. Det var några supportrar som la ut eh, Björk på, på blocket. Eh, bortskänkes. <laughs> Och sen så halvåret efter så var han borta. För det var han i Esberg. Det, det var eh, snabbt hit, snabbt bort. Ja. Nej, äh, alltså Jag full, var säkert dålig hos er. Men eh, det är främst som... Eh, han har varit bra hos oss. Sen har vi spelat i en lägre division. Men det är väl framförallt hans sätt att liksom ta supporter supportrar i en tid då ja, men vi pratar om Marcus lands innan där det kändes ganska taggigt eh, så åker Fredrik Björk ut och med och målar flaggor eh, han eh, sitter till och med med på något souvenirmöte i klubben och han har ställt upp på liksom allting eh, och nu efter man klarade kvalet där mot så var det är han som ringde mig direkt och frågade vart vi ska om vi om, ja, kommer supportarna vara på pubberna ska vi komma ner där så att han har ju allt han har varit väldigt mån om den kontakten och det kan man ju liksom avfärda som ja, någon form av publikfrieri och det är säkert skitskönt för en spelare att ha den grejen. Men jag tycker ju att min och Fredriks nu kanske det är jag som har upplevt det mest, men för vi har haft en ganska tät kontakt under tiden han har varit i oss. Men jag tycker att den jag tror inte jag har haft liksom den den täta relationen med en spelare på någon form av... Alltså, det är inte att vi har varit polare innan, eller så, här, men på ett sådant professionellt plan. Och det har varit väldigt... Eh, det kommer jag alltid komma ihåg Fredrik för. Och det tycker jag att han förtjänar all uppskattning hos oss. Så det var väldigt kul att han kunde bli en del av ledarstaben. Nu, faktiskt. Så att, ja. nu är det nog många älsbar som inte förstår någonting. Den frigbjörk. Det, det är väl egentligen bara Tom Söderberg som varit sämre här? <laughs> jo, man kan, ja, jo, man kan vara dålig att spela. Men det, jag har också, också väldigt svårt för det här. När man ska liksom... När man ska skälla ut en spelare och vara helt eller vansinnig för att spela, han är dålig. Alltså, ja, han är ju dålig. Det är, liksom, det är en annan sak om någon springer och är lite, han är lite slös. Då fattar jag det. Men så här, jag får förbanna på honom för att han är dålig. Du får, du får förbanna på Andreas. Han så för att de har värvat honom. Det är ju inte hans fel att han missar markeringen. <laughs> äh, jo, just markering kanske det är. Men så här, om någon spelare bränner ett frilag, han vill ju inte göra det. Du är, är ju sportchefen nu får liksom skälla ut. Det. Hur kommer den här mentaliteten att det är lite synd med här? Nej. Ja, nej, det vet fan. Men jag tycker ju att man får ju rikta skiten åt rätt håll liksom. Man kan inte så här. Sen så här Johan Elman han är Han ett är ju dålig, är inte. Du blir förbannad på honom för det, liksom. Du blir förbannad på Marcus Land som spelar och På tal om Johan Elman. Mm. Han försvann, reste bort för nöjes nu för att han sa ingenting till någon, någon vad? Han bara försvann och så åkte till Turkiet, eller hur var det? Ja, det, var ju inte, det blev inte så dåligt avslut där. Um, det ligger nog lite saker under ytan som man inte jag bör gå in på, om man har så lite på benen som jag har, men eh, någonstans så, så blev det inte avslutet som det skulle och där skulle ju såklart Johan hade varit mer professionell eh, och kanske sagt tack och hej och sen också syrkiet men eh, med en facit till hand så var det väl kanske rätt att det tog slut, han var inte så bra förra året och det är en spelare som har levt på fysik, eh, råstyrka och snabbhet Och när den snabbheten inte finns längre så är det ju tyvärr inte jättemycket kvar. Är han, mm. fort är han fortfarande en ögist för dig? Eller är han till och med legend? Det finns väl bara en legend, eller jag säga. Är det Agnes Himmelsson? <laughs> Nej, Marcus Halpe. <laughs> uh, jo, men det är alltså, profil är han absolut. Uh, Framförallt för att han väljer att komma hem i det läget som han gjorde. Sen kan ju folk säga att ah, det var, ja det han hade länge alternativ. Och så där. Men det är klart att han kan få ha ett kontrakt i Kina men han valde ändå att spela den sista säsongen och gjorde det på ett väldigt professionellt sätt, får jag väl ändå säga trots att det inte var så bra på plan han eh, väljer ändå liksom lägga en kvart efter matchet i Trelleborg på stå och köta med folk som är helt vansinniga han gör det hemma alltså så här gick alltid i bräschen och snacka när det var hett om öronen och var professionell utåt på alla sätt liksom, så att, nej men det var ändå Jag är ganska glad att jag har sett Johan det sista säsongen då, på något sätt. Sen eh, profil är alltid svårt. Eh, Marcus Allbäck är väl min generations största. Så, men eh, sen har jag ju liksom mina favoriter sådär. men eh, nej, jag vet inte om man är största. Agnes är Imonsen då? Ja, så ja, jag, jag kan ju rent intellektuellt se hur mycket han gjort för Jag kan ju läsa på, men eh, mina känslor, börjar, ja, jag fick ju i och för sig när han var på högskolan senast. Men, och det är ju coolt att han är liksom den kanske mest framgångsrika i. Ja, Sven Rydell också i och för sig. Som hade rekordet i landslaget på att gjorda mål till Latton tog det. Men jo, men det är klart att han är stor. Sen vet du att du far efter en annan son som håller på i Älvsborg. Nej, hans barnbarn är, är älvsborg. Och var faktiskt den som fick mig att bli aktiv i Gulligan. Älskar ah, älskar att säga det till dig. Ja, ah, jag har hört det väldigt många gånger <laughs> från olika art. Eh, och då kan jag också säga att så har varit lite intresserad av att värva Anders som Jag tror inte Anders hörde så mycket av det, men det skrevs i Göteborgs media. Ja, ah, det låter ju i och för sig ganska så rimligt att, det, att den kopplingen gör sig en tidning. Men där har vi också en anekdot som. Walter Thomas Junior vill jag nämna. Walter <laughs> Thomas Junior. Det är en bra namn det. Är. Ja, fan över tio säsonger Ja, ja nej. Det är. Ja, jag hade ju en anekdot att jag tänkte säga om när eh, ni hade ert eh, Tifot och Agni Simonson 2009. Ja, har jag har hört, men den kan vi ta. <laughs> när Anders Simonson, som är min kompis och Agni Simonsons barnbarn, var inbjuden. Han åkte dit och tittade på Tifot, men sen lämnade han matchen och eh, satte sin bil till Borås för att se för att spela en match. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ett bra avslut på uh -huh. den här podden tror jag <laughs> tack för att uh, du kom Felix tack så mycket